Fyrra bref Páls til Tímóteusar Tímóteusarbrefin og Títusarbrefið eru gjarnar nefnd hyrðisbrefin. Þau veit aðteklisverða innsýn í safnaðarlíf frumkirkjunar. Tímóteus var samverkamadur Páls og er hans víða getið bæði í postularsögunni og í brefum Páls. Samanbeð til dæmis postulasagan sagstándi, kabli, fyrsta vers og næstu Og síðara korendubréf, fyrsti kapli, fyrsta vers. Móður hans var gýðingur, en fæður hans var griki. Erfitt er að tíma setja brefið og margir við fengja Páll geti verið höfundur þess og halda því fram að það sé skrifað eftir daga hans. Ef Páll er höfundur brefsins er það skrifað eftir að hann er laus úr stofufángels í Róm, samber postularsagan 28. kapli 16. vers eða um 65 eftir Krist þegar hann er lagður af staði ferð sem þá hefur verið fjórða kristinbóðsferðans. Tilgangurinn með rýtunbrefsins er að hvetja Tímóteus í embætti sínu og í brefinu sem og hinum hefðisbrefinum kemur fram skýrmynd af safnaðarstarfinu undir fóristu fórstöðum og með stuðningi ímissa embætta. Fyrra bref Páls til Tímóteusar Fyrsti kapli, kveðja. Páll, postuli Kristi Jésu, að bóði Guðs vors og Kristi Jésu vonarvorrar, helsar Tímóteusi skilgjætnu barni sínu í drónni. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jésu drottni vorum. Varað við villukennendum Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatt ég þig að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villi og gefa sig ekki að kynja sögum og endalausum ættartölum er fremur eblað þrætur en trúarskilningar á stöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleik af reynu hjarta, góðri samvisku og hræstnislausli trú. Sumir hafa vilst frá þessu og hafa snúið sér að innan tómu orðagjálfri. Þeir vilja útskýra lögmálið, þóttir hvorki skiljið sjálfur hvað þeir segja né það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum að lögmálið er gott, séða rétt notað, og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra, heldur fyrir lögleysingja og þverúðuga, ógudulega og sindara, vanheilaga og óreina, föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandrápara, Sörlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, leigara, mennsærismenn og hvað sem það er nú annars, sem gagstætti er hinni í kenningu. Þetta er samkvæmt fagnarærendinu um dýrð hins blessaða guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka guði. Ég þakka honum sem mig styrkan gerði, Kristi Jesu, vorum, fyrir það að hann síndi mér það tröst að þela mér þjónustu, mér sem fyrrum læstmæltónum ofsótti hann og smánaði. En mér var miskunasökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði, og náðin drottinsvors varð stórlega rík með trúni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í allast aði þess vert að við fýsir tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa sinduga menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég fyrstur þerra sem Kristur Jésús sínir allt sitt mikla að langlindi og þar með erði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífstífs. Konungi eilífðar, ódöðulegum, ósínilegum, einum Guði sér heiður og dyrð um aldir alta. Amen. Þessi fyrirmæli leggja fyrir þig, barnið mitt, Tíma og Teus, og minni á þau spátómsorð, sem áður voru töluð yfir þér. Þeir. Minnugur þeirra skaltu berjast hinn í góðu baróttu, í trú og með góða samvisku. Henni hafa sumir hafnað og liðið skipurot á trúsinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan og vald til þess að hýrtingin kennið þeim að hætta að guðlasta. Annarkabli Um Guðsjónustu og bænagjörð Fyrst af öllu, hvet ég til að byðja og ákalla Guð og bera fram fyrir og þakkir fyrir alla menn. Byðjið fyrir konungum og öllum þeim sem hátteru settir, til þess að við fáum lifað friðsamlegu og rólegu lífi í Guðsóta og siðpríði. Þetta er gott og þóknanlegt Guði vorum, sem vill að allir menn verði hólknir og komist til þekkingar á sannleikanum. Einn er Guð. Einnir og meðalgangurinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jésús, sem gaf sjálfan sig til austnargjalds fyrir alla. Það var vittnisburður hans á settum tíma. Guð skipaði mig predikara og postula til að boða hann. Ég tala sannleika líka ekki, kennara heiðingja í trú og sannleika. Ég vil að karlmenn byggjist hvarvetna fyrir með uppliftum heilögum höndum, án reiði og tvítregni. Sömmuleiðis viljið að konur séu látlausar í klæðaburði, ekki með fléttur og gull eða perlur og skartklæði, heldur skrýðist góðum verkum eins og sómir konum er segjast viljið að dyrka guð. Kona á að læra í kyrrþey í allri auðmíkt. Ekki leifi ég konu að kenna eða taka sér valdi verð manninum, heldur á hún að vera kyrrlátt. Því að Adam var fyrstmyndadur síðan efa. Adam lét ekki tælast, heldur lét konan tælast og gerðist brotleg. En hún fæðir börnin og verður því hólpin ef hún er staðföst í trú, kærleika og helgun samfara hóglæti. Þriðjikabli um leiðtoga kirkjunar Það orð er satt. Sækist einhver eftir biskupstarfi, þá gyrnist hann göfu hlutverk. Biskup á að vera óaðfinnanlegur, Einkvæntur, bindindisamur, hóláttur, hátprúður, gestrisin, góður fræðari, ekki drikkveldur, ekki ofsafengin, heldur gæfur, ekki deilugjarn, ekki fjægjarn. Hann á vara maður sem veitir góða forstöðu heimili sínu og venur börn sín á hlýðinni og alla prúðmennsku. Hvernig má sá sem ekki hefur viðtá að veita heimili sínu forstöðu veita söfnuði guðs um sjón? Hann á ekki að vera nýr í trúnni, til þess að ekki, og verði fyrir sama dómi og djöfullin. Hann á líka að hafa góðan orðstýr hjá þeim sem standa fyrir utan, til þess að hann verði ekki fyrir álasi og lendi í tálsnöru djöfulsins. Svo eiga og djáknar að vera hefðirðir, hreinskilnir, ekki drikkveldir eða ágjarnir. Þeir skulu varðveita lendardóm trúarinnar með hreinni samvisku. Einnig þá skal fyrst reyna síðan takist þér þjónustun á hendur, ef þeir eru óaðfinnanlegir. Ef konur eru djáknar, skuluðar vera heiðverðar, ekki róberrar, heldur bindindi samar, trúar í öllu. Djáknar séu einhventir og hafi góða djórn á börnum sínum og heimilum. Því að þeir sem hafa staðið sér vel sem djáknar, ávinna sér góðan orðstýr og mikla djörfung í trúnni á Kristi Jesú. Þótt ég vonist til að koma bráðum til þín, reyta ég þetta til þess að þú skurðu vita, emir sengar, hvernig á að haga sér í Guðshúsi. Guðshús er söpnuður levanda Guðs, stólpi og grundvörlu sannleikans, og víst er lendardómur trúarinnar mikill. Hann byrtist í manni, sannaðist í anda, ópinber englum, var bóðaður þjóðum, trúað í heimi, hafin upp í dýrð. Fjórðikabli um villu anda. Andinn segir berlega að á síðustu tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdómum íllra anda. Þessu valda hæstnisfullir ligarar sem eru brennimertur á samvískusinni. Þeir banna hjúskap og bjóðamönnum að halda sér frá þeirri fæðu er guðhefur skapað til þess að viðenni sér teki með þakklæti af trúuðum önnum er þekki sannleikann. Allt sem Guð hefur skapað er gott og yngur ber frá sér að kasta séð að þegið með þakklætti. Það helgast af orði Guðs og bæn. mynd trúaðra Með fjö að þetta fyrir söpnuðunum, er þú góður þjóð Krists Jésu og styrkist um leið af orði trúarinnar og þeim góða trúarlærdómi sem þú hefur fyllt. En hafna þú vanheilögum, hekiljum og æf sjálfan þig í Guðrækni. Líkamleg æfing er nýtsamleg í sumu, en guðræknin er til allra hluta nýtsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hefð komanda. Það orð er satt og í alla staði þess verðt að við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiði og þreytum stríð því að við þá um fest von okkar á levanda guð sem er frelsari allra manna engum trúðara. Bjóð þú þetta og kenn það láut einkan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrir minn trúaðra í orði og hegðun í kærleika trú og hreinlífi ver kostgæfin við að lesa upp úr ritningunni uppörfva og kenna þanga til lík kem vanræktu ekki náðar gjöfina sem þér var gefin að tilvísun spámanna og með handa yfirlægningu öldunganna stunda þetta ver allur í þessu til þessa framfarð þín sé öllum augljós Haf gátt á sjálfum þér og freðslunni, verð stöðugur við þetta. Þegar þú gerir það, myndu bæði frelsa sjálfan þig og áherindur þína. Fimmtikabli Fyrirmæli Ávítið þú ekki aldraðan mann harðlega, heldur upparfa hann sem föður, yngri menn sem bræður, aldraðar konur sem mæður, ungar konur sem systur með allri síðsemi. Heiðra ekkur sem í raun og veru eru ekkur. En ef einhver ekki á börn eða barnabörn, þá læri þau fyrst og sína rækt eigin heimili og endur gjald af foreldurum sínum því að það er guði þóknanlegt. Sú sem er ekki að raun á veru og á engan að festir von sína á guð og ákallar hans döðugt og beður nótt og dag. En hinn bílífa er lifandi döð. Bryn þetta fyrir þeim til þess að þær sæti einhver ámæli. En af einhver sér ekki fyrir skyldu leiði sínu sérstaklega sínum nánustu þá hefur hún afneita tróninni og er verri en vantrúuð. Ekki sé ekki tekin á skrá yfir ekkjur nema hún sé orðin fullra 60 ára ein gift og lofsamlega kunn af góðum verkum. Hún verður af að hafa fóstbrað börn sýnt gestrisni fegið fætur heilagerra hjálpa báðstöðum og lagt stund á hvert gott verk en tak ekki ungar ekkjur á skrá þegar hvatir vélavar frá Kristi vilja var giftast og gerast á sekar um að sekar með brjóta sitt fyrra heit og jaffram temja þær sér iðjuleysi rápandi húsur húsi ekki einungis iðjuleusar heldur einni málugar og hlutsamar og tala um það sem eigi vera tala ég vil sé að ungar ekkjur giftist ale börn stjörni heimili og gefi andstæðingunum ekkert tilefni til íls nokkrar hafa þegar horvið frá til fylgjis við satan. Ef trúuð kona ó fyrir ekkjum að sjá skal hún sjá fyrir þeim. Og eigi hafi söfnuðurinn þingslega því að hann þarf að gæta hjálpa þeim sem er ekkjur og einstaðar. Öldungar þeir sem veita góða forstöðu sjó og hafið er í tvöföldu metum, allra helst þeir sem leggja hartað sér við boðun og fræðslu. Því að ritningin segir þú skalt ekki mólbenda uxsan eran þreskir, og Verður er verkamæðurinn launasinna. Takk þú ekki við kæru gegn öldungi nema tveir eða 3 óttar beri. Ávíta brotlegi viðurvist allra, öðrum til varnaðar. Ég heiti á þig fyrir auglítið Guðs og Kristjésu og hinna útvöldu engla að þú gætir þessa án hleypitums og gerir ekkert að vilfylgi. Ver ekki ofljótur til að víja nokkurn mann til hjónustu. Þá kæi heldur þátt í annarra syndum og varðveit sjálfvanleg hreinan. Ver þú ekki lengur að drekka vatn, heldur skaltu neita lítils eins af víni vegna magans og vekeynda vinna sem eru svo tíð. Syndirnar hjá sumum mönnum blasa við áður en til dómskemur, en hjá öðrum koma þær síðar í ljós. Á sama hátt eru góðverkin augljós og þau sem eru það ekki munu ekki geta dulist. 7. kafli. Allir þeir sem eru ánauðugir skulu sína húspændum sínum allan skyldugan heiður til þessa nafni Guðs og kenningunni verða ekki lastmelt. En þeir sem eiga trúaðar húspændur skulu ekki lítið þá vegna þess að þeir eru systkin í trúnni heldur þjónið er þeim því betur af því að þeir eru trúaðir og elskaðir og gera sér farum að koma vel fram við þau. Kenn þú þetta og boða það. Sönnguðræðsla og fölsk. Ef einhver fer með villukenningar og fylgir ekki hinnum heilnæm og orðum drottinsvors Jesú Krist og því sem trú okkar kennir, þá hefur hann ofmetnast og veit ekki neitt. Hann er sótt tekin af þrætum og orðastælum. Af þessu fæðist öfund, deilur, lastmæli, vondarhugsanir, þjark og þras, hugspildra manna, sem eru snettir sannleikanum en skoða trúna sem gróðaveg. Já, trúin, samfara næjusemi, er mikil gróðavegur, því að ekkert höfum við inn í heiminn flutt og ekki getum við heldur flutt neitt, út þaðan. Ef við höfum fæði og klæði, þá látum okkur það næja. En þeir sem ríki vilja verða, falla í frestni og lenda í snöru allskenns óviturlegra og skadlegra fístna er sökkva mönnunum niður í tortímingu og glötun. Fjegirndin er rót allsýls. Við þá fíkn hafa nokkur er vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. Trúvarinnar góða baráttan. En þú, Guðsmaður, forðast þú þetta en stundar réttlætt til Guðrækni trú, kærleika, stöðuglindi og hóðværið. Berstu trúarinnar góðu baróttu, handla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta. Fyrir auglítið guð sem veit öllu líf og Kristjessu er gerði góðu játninguna frammi fyrir Pontius í Pilatusi, býð ég þér, gæð þess sem þér er falið líta löst og óafinnanlega, allt til endur komu drottinsvors Jesu Krists, sem hinn blessaði og eini alvaldur mönn á sínum tíma láta byrtast, konungur konunganna og drottinn drottnanna. Hann einn er ódöðulegur og býr í því ljósi sem engin fær nálgast, hann sem engin maður leit nýr litið getur. Honum sér heiður og eilífur máttur. Amen. Vara ríkismenn þessarar aldar við að heikja sér og treysta fallvöldum auði, bjóð þeim heldur, að treysta guði sem lætur okkur allt ríkulega í tje sem við þörnumst. Bjóð þeim að gera gott, vera ríkir að góðum verkum, örláttir, fúsir að miðla öðrum. Með því sapna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem er góð undirstaða til hins ókomna og muni geta höndlað þess líf. Þú, Tímóteus, varðveit það sem þér er trúað fyrir og forðast hinar van heilögu hegómaræður og mótsagnir þeirra spekið Sem svo er rangnemnd, og nokkir hafa játa stundir og orðið frávillingar frá trúnni. Náð sé meðiður.